eta prezeski tenorea zurekin azurekin pantzoa irigarai eta igun hasten da madrileko hausia. Goizuntako amarrontan hasiko da, ogoita ama hoste paitu, batasuna alderdi politiko debekatua ber osatu nahi zaitia, leporatua zaie, amarrorte presondegi galdatua ditu prokuradoreak. Laro goi mila diende bilboko kariketan larun battean. Laro mila diende Euskal Presuen eskubideen alde. Hauetarik batzuen familiakoek edo xenideek eman dauzkigute ian lekukutasunak entzunen ditugu. Bayonan berriz, ogoi mila ziren, ogoi mila, Charlie Hebdo di gertatua xalatzeko manifestaldi ana. Aroazpundu bat lehinik zurekin, Charlotte. Eta hotz egiten du goizuntan tempern aldetik zerospetik bitan dira eta ama bost graduarte baian aro izigarri deja jaiten date eggungo. Doizuntan amarrontan asiko da Madrileen Euskal Herriko eta amost presunen kontrako hauzia, epaituen artean dira Aizpea, Brisketa eta Horro Martain perraldekoak, eta beren lan politikoaren gatik izanen dira hauzi preseski politikan etaren estrategia segitzea leporatzen die epaileak intzaketa. 0 zorzi ausia deitzen duten dozierraren epaiketa astele nuntan hasten da eta orotara hogeita hamabost pertsona izanen dira auziperatuak Madrilen. Iizengutiak emaitea luze bada ere epailearen aintinean izanen dira Fernando Barrena Marije Fulla ondo Raiz Sonia jacinto edo iparraldeko aizpea brisketa eta ogog magten. Bimilaeta behattzan abiatu zen ezkara aberzaalearen kontrako sareada asguran Baltasar garzon epailearen mad Batasuna alderdia berrosatzea eta ondorioz erakunde terrorista bateko kide izaitea leporatzen die epaileak auziperatuei. Zeazki etaren estrategia segitzea edo politikan etaren aginduak segituz aritzea. Se hilabete iraunen du epaiketak eta auziperatuak behartuak izanen dira auzi egungu zietan Madrilen izaiteraa. Prokuradoreak hamar urteko kondena galdegin du auziperatu guzientzaat eta leporatzen zaienarekin sei eta hamabi urte arteko kondena arriskatzen dute. Iparraldeko hogoi bateragilek beren sustengua adierazisieen auziperatu joan den astean eta elgarretaratze batera deitzen dute astelena txaldeuntan baiionako herriko etxaintzinean. Eta elgirre teratziak, seiak eta da nizanenda eriko etxainzinean, dakinez azu ere eoskali jatiak zuzenian. Ariko girela, madri letik, bertara jonabaita, intzagieta, kachetaria. Eta euskal presu politikoen alde hain zuzen Largoi mila jende, largoi mila euskal erritar ladun batian Bilboko karriketan pankartadik abeko manifestalia eta isila izan zen mobilizapen haundiau aurtengo manifestaliaren leburu hazen ere ikus begi desberdinetako jendeak bat egitea presu politikoen hori narizko eskubideen defintzan xenide familiako edo xenide somaitekin menzatu zen haitzi ber, lect pita in lankidia ni jon izurko ez nola nahiz eta nire joba ba maite aran alde izurko da. Poaties bibonen dao orain ba, zai dao, ba ez dakie frantzin dauden euskal presoak. baina datuko dituzten edo ez, baina Espainia datzen ba dituzte ere, ba bueno, arrieskoa izatea orain dauden, baina urrutiagoa izatea, baina bueno. Familiarizek gastu ekonomiko eta humano eragiten dizue dispertsioak? Ba humanoak e, izugarrik. Asteburua, asteburua, kontutan hartuta. Aria joatea, junetorria Bataz beste izan lehetezke, lareun bat euro astelo-astelo ordaindu behar izatea. Pentsatu mila eta berreun kilometrota daudena, ba, askoz handiagoa izango da. Esta. Kaixo, garazi alegria naiz, eta nera dago preso, Xavier alegria, puerto Hiruko gartzelan, Espainian. Bueno, gauza, asko ez, ni iaia bizitzagustian nola ezagutu dut, eta batez ere, jaz da bakarrik preso izatea, inurruti izatearen horrek, suposatzen du hilabetean behin, 2.000 kilometrotik ora egin behar izatea, berekin orduta erdi egoteko. Ba, Nina se Mikel Arcaiz eta dekuate Anaia Preso, ke Parkaos, eta Osaba Yusorcal. E, Anaia dago mon participaraldean eta Osaba emurtzean. Nola egiten diozu aurre egoera horri? Ba, Humone hartu behar e, indarrekin eta ba, hein bihar e, posibilidok ondana. Azkenean Irrifares e, Juan eta Irrifares e, e, bueltatzen, ba, saiatzen gara. Kalkulatu duzu inoiz koste ekonomiko eta humanoa? Hobeto eskalkulatzea. Eta erritarek ez ezik, hainbat Euskal eragilek ere bat egintzuten manifestaldiarekin, alderdi politiko, sindikat eta erri mogimendua initzek, utsuneak ere izan dira atik, eh, Eusko alderdi jertzalea dopen, ubek ez baitu parte hartu manifestaldian ez eta ere, Euskal gobernuak edo, osko jaurlaritzak, zenbaki batzu gaurrigun frantziako ogoita bost preson degi desberdinetan badira laragoita amazazpio Euskal preso eta Espainiako larogoita marre espetxeetan, barriatuak dira, iru eunta, iru ergoita Eta ladun batuntan, ogoi mila presuna ingurur bildu da, bayonan Charlie Hebdo Aztekari satirikoaren inguruko sarraskia salatzeko, jendartia bere oso tasunean ordezkatua, ibilaldia mintzaldirik gabe bururatu da, haute txin musulmano besteren lekukotasunak bildu ditu simu lankideak, eta lehenik entzuten ditugu Max Brisson eta notik sober basoar beratzeko uzapesa. Ez asustut islamofobiarik behar, emengo musulmano lasaiki laxaiki bizitira. Ez da amstigmatizazio egin behar, alderanziz, gaurkoak erakutsidu batroa dengisartu bat behar dela. Uh, behar dugula ere gizarte honetan elgari lotu, elkartasuna, agerita hori, bakotxague ideiekin, baina uh, elkartuz zumeit uh, baloren uh, uh, inguruan. Ez da joan behar gizarte poliziak batetat, eh? behar ditugu ere gore libertatiak errespeta hazi, eta <coughs> ez da erori behar zumeit uh, uh, Zumeitek nahi hituzten ezari jokut gietan. Guai, zerpastuko eh, dena musulman populuen kontra, zenta ez dira responsable, eta uste violentzia imam anitz egin dute bezala, violentziak ez du egirizionik, eta ez da dena konfunditu beharko. Eta intzuzen manifestaldian ziren musulmano batzuekin mintzatu gira, eta hauek beldur direla egandaukute. Effectivement, oui, euh, tout le monde a peur parce que... Ala da denak luciato Aguilera atsun eskemusonan batera izan da, goizuntan beste bat goheren aurka girata ez dira denak mexsakon esakibeah eta provocación etan zumber bortiskeliak bortiskelia da garrelako provocación parce que la violence appelle la violence et c'est ce qu'il faut pas faire surtout rester vigilant je suis contre cette barbarie ba chaque día aurkanais horiez da energlioa baskochak naiduena pentsa dezala, baina bakimen desatela hileen amalgamata eta estigmatizazioekin oi eta etikata Si, non, txagira. Txagira. Eta franzia osoan iru miliun, saspiu mila yende mobilizatu dira, parixen berian miliun baterdi eipatu dituzte, abona ensinian berroi pasa estado buru. Bi boska suria parte, denek onartu dute mozionia batera plataformaaren bilitzar nagusian mozionia kiru pundu nagusi zituen, lehena izan ki errepikatzia lurralde kolektibitateo elkargo berezia dela hiperoskaleriaren antolatzeko egitura egokiena, alere eta huda bigiren pundua prefetaren iri elkargo bakararen proposamenaren ezta badan implikatuko dira, eta azken pundugu gisa gai koropilatxu hau jendartelatzen Eko premia azpimaratu da Eritarrek ez tabada Beren ganadezaten Eien geroa jokoan baita Jende hainitze biltzun duzen joden Ebiagoitzen ez peletan egiten zen Bateraren uh, pla, eta biltzak nagusiana. Emezako delegatuen autatzeko bosak izanen dira gaur tik eta horter hilaren ogoita zaspirat. Idu koleguetan dira kantonamenduko ordezkariak autatzen lehenian laborarien laudelegatu kantonamendu bakots. Bigeren koleguan langile nordezkariak eta irugeren koleguan emplegagalt zaileenak kantonamendu gehien eta nordezkari zerrenda bakar bat presentatzen da salbu. Ez peleta eta ioldiko eta nun ebdezo eta helbeko ordezkariak lehiatuko diren emezako autetxen lana zehazteko, hastean bilkura publikoak antelortzen ditu helbe sindikatak, eta lehena aierran izanen da hastezkenean, ortsengunian espeletan, ortsiralian izuran, eta aldudan haste lehenian anauzen. Kirolak eta pilota eskolegiko ligako finalaren errebantxa, Egin du Patrico Zafren mankarra korregira ligako finalian da Napoleon partida akontentrialeko egin zola Ixariren kontra. E, minaren gatik, atzo dena kontra joan zasko. Eta behaz zahrirxikoko matin, holtzumendi eta Patrico Zafrenek. Aize eraman dute franzeko xabelketako finala Ixariko hospital eta gixan duten kontra. Berroi eta amoste idabazi dute modernian. Patrico Zafren. Bongi da psikokiuntzaren eh, itcha, bongiro ara esku empatia diku ganditut dutak, uh, beraregan amostea uh, uneltzu 3 ostezak hasik, bi uneltzaiko 3 uneltzaiko eskian dago izan bete beti dirtzen, ta 80 edo 50 edo bongi ara ez uh, handaga ogen isla batza teknologia bainan uh, bongi ara irora eftero duta mesela bonga gaukabego aiz, izan gira, eh, nikuste berek uh, ez duten beren uzaileko pilota erakutsi Eta Ara guberro da, hor dion, haize e, e, xau, e, bizena da, entzinkat, eta ziota errak, eta ege usteak gure alde, hor dion, bon talentia zekibinen ara, bon, ege usteak Lehen mailan, Zagertsegi, Chapeldun. Bigiren mailan, Sempereko, Valentzia, Benez. Berroi bost bosti dira baziute. Noizbaiteko etxe bendio, la hizo lehen kontra. Eta junior d'arteko etan, Chapeldun. Eh, Derbandraian aiak, eskularikoak. Berroi oita saspira baziute. Finala, denak bateko etxe berri eta lagalden kontra. Eta berezkoen Chapelketaren kondu. Larumatian, Charan, Palomezek. Berroi oita ama saspira bazi zuen, Laskanoren kontra. Eta zaldiberek berroi oita zazpi agirren kontra. Chapelketa horatxaldi untan txigitzen da donibane gara zingaratenian. Lauontaik oiti bi partidekin. Elgert lamuren kontra eta intsospe bilbauren kontra. Rubiko emaitzakorai federal bihan eh, federal leheni. Batian lehenik biztan dena barkatu. Maulek hilabaziduak den kontra oita amar amost. Oloneko zelaien diokatu den partida. Donibane loizunen gauzak biziki gaizk duatzi hori gira, baina dagirren orde logam artikurrena eman dutela trebetzaile berriki, ez du horrek jauz allatzen emaitzetan, eta pierso errein dugu zen, donibar elizunek, tiro zen, bost eta berroita amasei, galdu baitu, atzo. Eta federal bihan, nafarroak argelesen irazioita amek amasei, endaiak aramitzen oita zorzi, behatzi, federal hiruan donapaleok ponloen kontra oita bi amazazpiraba, Asparnek aldu bizan zen amorto hita bost Larresolok behatzi xe irabazi bidartzen kontra Eta nabarren goxe barkotzeri nausitu Ogoitabi eta amarr Eta Goizbergilekin segitzen dugu bere ala Eta nazioarteko berriekin Kristof eta batik Manifa jendetsualekin batian ministroen goi bilkura ere eginda Sekulako jendetza bilduazen atzo parisen eta horien artean hainbat nazioarteko buruzagi Europako Bahne Ministroak eta Estatu Batuetako Justizia Ministroa bildu dira estremismoaren kontrako goi bilkura baten finkatzeko hori giraganenda Otsailaren emezohtzian Washingtonen terrorista gaien mugimenduak muriztu nahi dituzte eta interneteko propaganda kontrolatu Extremismo ere Afrikan, Nigerian boko aham sektak, saraskiak egiten segitzen baitu. Joanden aztetikun art-atakak bidehkatu dituzte, txadaintziraren bazterretan diren egisken kontra, hamasai erri osoki suntsitu dituzte, biktima kopuru izigarria hilaz, bimilako uh, kopurua aipatzen da. Jakin behar dago, txailian presidenzialako auteskundiak egitekoa direla, eta horrek beraz justifika litzazkela horien dako uh, olako sahaskiak. Ukranian gatazkak behiz hasi dira? Ila bete bat kalme izan ondoan behiz abiatu dira uh, gatazkak edo bohokak, Donezkeko republika popularean gehien bat emendatu dira, aireportuaren inguruetan, Eta, baritaike, Eruziak eta Ukrainiak presidenten e, bilkurari lotuak direla, beraz, borroka horiek. Eta egun, bost urte haiti lurikarak inarrusi zuela. Ogoitzen gira, eh? irudi eh, ikaragarri horietaz, biztan lehanitz bada oino egoitza preekarioetan langabezia izi garrigora eta politikoki ahunt ez agertzen da egialdea. Eta palestinak lehen uratxak egiten ditu asiako kopan? Australian Asi begiden futbol txapelketa untan, palestinako selekzioak ofizial gisa lehen aldiz jokatuko du uh, Japoniaren kontra izanen da. Atxalde untan, ala ere ogoitara zi behar da um, ez tutela denek onartzen eh, palestinaren ça a été Anacio Gisha et ta visa problème a que va Ahmadaren trabak geiemat aipatzen dira